Олег слухав чарітине торохтіння, а сам думав. З ним у кімнаті мешкає одружений аспірант Петро Красій, так він говорить, що може займатися в ліжку любов'ю по дві години без передиху, а на запитання, як це йому вдається, відказує. А я в цей час думаю про дисертацію. Про Медведівку, про втрачений літопис, про Чорного. Повернувшись до Києва, Олег того ж дня купив фарби для Василя Гордійовича аж два комплекти і відіслав з листом, у якому Плутану почував сам, гаряче шкодував на втрату. А також писав, що коли б йому бодай одним оком заглянути в аркуш літопису, понюхати його, прочитати хоч кілька рядків, аби впевнитися у реальності його і всього того, що на розказував Василь Гордієвич, він би у мент написав дисертацію, явивши новий погляд на події Коліївщини. Пробував попрацювати в бібліотеці, але читав і нічого не міг утямити. Перед очима стояли інші рядки і цілі видива. І він вирішив поїхати додому, хоч збирався зробити це пізніше. В день від'їзду написав чорному ще одного листа, такого ж гарячого і розпачливого. Майнули за вікном зайцеві сосни, де маслючків, маленьких, липучих, косою коси. Проплив постівник. Там він... Перегнавши через переїзд, пас корову. Ляхівка, з двома могилами, про які ніхто нічого не знає, окрім назви ляхівські. Вони обидві осіли, приплюснулися до землі, стали наче млинці. Пропливло лисянське болото, над яким зеленів горбок, там колись стояв дім. У траві досі валяється бита цегла, а вдалині манячили заньки село їхньої сільради. І він вперше подумав, що в школі ніхто ніколи не розповів їм учням про Заньковецьку, про Юрія Лисянського, першого слов'янина, українця, який об'їхав довкола земної кулі. Він про нього довідався вже сам у університеті. Великий руський мореплаватіль в енциклопедії. Міняли вчителі історії, класні керівники, директори школи і ніхто. І чомусь згадалося ядуче Василеве Гордієвичеве, щоб не було й пам'яті. Вимоволі стрельнула думка. Хто це робить? Для чого? Може самі? Так могли підказати зверху. Пробитівка. Глухо. Козаки пробивалися з оточення. Банківщина, Барамики. Богданівщина. Скалига. Козачі. Звідки ці назви? Не знає ніхто. Навіть про партизанщину громадянської пришерхло. Щуток усі чогось бояться, та мабуть і є чого. Партизанів, хто значніший, троє з орденами бойового червоного прапора, позабирали в 37-му, вернулося двоє чи троє з поодбиваними печінками. Не пам'ять, не пам'ять, а люди добрі, роботящі, щирі. Полетіла назад будка стрілочника, пак за загодзерно. Сюди він возив колгосний хліб на стачу. Мішки великі. Лантух, ідеш по трапу, він слизький, засипаний зерном. Лантух тягне набік і врешті геп. Туди, перетуди, в гроб, кості печінку мать. Комірник. Присилають сопляків. Кожен рік, всеньке літо, всі канікули, він ходив у колгосп на роботу. З косою на жнива, до молотарки. Мати передавала ланкова, і він також подавав приклад. Дівчата ж увечері сміялися з нього. Дівчата студентки, мамині доці. Що як дурка тягну лямку за палички? вони лежать по садочках, увечері виходять до клубу, через те їх називають матіолами або на колодки. І на колодки свої, а не на ті, на які збираються сільські дівчата. І парубки також студенти. Олег пригадав, як минулого року Сутінь стояв він з дівчатами-студентками біля Рабушиного двору. Там ще були дві міські дівчини, піянки, манірні і кручені, приїхали до подруг, вели розмови про високі матерії. Мину проходили сільські парубки, чоловік десять, і видали звук протесту. Всі разом, як то вони спромоглися, лихий їх знає, але гуркнули аж кури в хліві за тином сполошилися і закуткудакали. Дівчата і Олег обмерли. Він зніяковів страшенно, а потім чомусь його. Почало трясти від реготу, то був вельми промовистий і голосний протест. Куріли під ногами дорога від станції, коров'ячих млинцях, зеленіли обавіч плантації огірків, кара жіноча, славнозвісних ніженських, відомих навіть у Америці. На 15 кілометрів довкола Ніжине – сіберна зона. В землі срібло, через те вони такі тверді й хрумкі. Назустріч їхав шкет у безстарці повній огірків. Гурків, жбурляв корнішонами в собак, які гарчались під воріть. Поминув сільське кладовище там і Олегові діди та баби. І також уперше подумав, яке ж воно убоге, неогороджене, пустельне, де не дерев'яні або металеві, зварені з двох труб хрести. Не пам'ять, не пам'ять. А поруч битий шлях їздить начальство з району та з області. Рідне подвір'я. Хата, защеміла тоненька жилочка під серцем, але не так, як колись, у перші приїзди. Вже він віддаленів звідси, вже щось поза ним нашіптує, що назавжди ти сюди вже не вернешся. На ослоні зі спинкою, переробленому з прадідівської лави, мати місила діжу. Сьогодні неділя вона вдома. Боксувалася з тістом маленькими сухими кулачками. Вона ойкнула, не могла обняти сина руки в кісті. Батько за хлівцем кришив на колоді з кіском поросятам зілля. Сховав радість, кущів її брів. Олег ходив по подвір'ї, по саду, по городу. Вперше вродила яблонька білого наливу, а старий горіх усох. У смородонавих хащах по підтинам кублилися кури. Хотів витягти з колодя за холодняку, щоб напитися з дороги, і випустив з рук відру. хуркнуло воно хуркнуло вгору, і грякнув звід, аж захиталася соха. Колись би батько вибанітував, на чим світ стоїть, а тепер промовчав. Син, вчений. І тільки скривився. Спокутуючи вину, засипав піском глеювату ямку біля колодязя і прив'язав нову колодку до звода.